بسم الله الرحمن الرحيم صفة العدل <تصفيق> دا عادل بایدله د عادل شوله پره ددي خو صده د معغره زل هو و وي ما له حیا را دي چې زه چې زم ما خلاف دغه د الله را ماته وب څوک مددګارو نهې په دنیا کې خلک او کته زم ما زياته کې اوسو زم ما ایله کته بووي چې د یو رونه دغه دغه رقم قبیلې ده او چې ته په دسي انتخاب باندې ځکه چې دغه الله را ماته وب څوک کم خسلامه دغه مرګار ګارنه مارو او زله عام ابن عامر رجلن هو چې دایره احواز گورنر مقرر کو او هغه دی علاقه نوم دې دي. ها دل چې کله دا ماژل کو واپس راغې نو دې ورته ول څه سره ول مطلب ته زغټ دې وته نه او ټول یزما سره خپل جامي دي او سر دي رحم نور راس ولي څه مشل رو پي او ول دا څنګه تاخذونه وخت ګورنه ګورنه په غاده اغه تاسو دې ښارته لګون چلته دوا قسم خلکو یو قسم مسلمانانو نو هغه څو هغه وځه ما خپل خلکو او دا غو چې نو څان نو هغه ځمانه نو څان نو دا نو څان هم نشو کولای چې په غو مته کس نو دا غو کېږي په غو مې او دیم قسم اغه خلکو چې دا غو زمه چې دا اغه لاخستي او دغه رسولله خو نو ویل ما ته اوس سر دا پته نه و چې زهخ خپل لاس چرته کېدم چانه واخلو یو طرف ته چې د غریب مخله غ خل لکه دی زییمان دي او د غدي الله رسوللهه داری خستې بل طرف ته مسلمانان دي نو ما د چانه چې دی شکه کلې نو معاوی رضی اللہ حبتی خبر بانے دیر خوش آلشو او شذر اولا ورکلی تو شذر اولا ورکلی تو شذر اولا ورکلی او النبی علی السلام پرمائی چیز ظلم و ظلمات ایوم القیامات لیتا عادل ویلی کی گی چک شو لکتا قالا معاوی رضی اللہ آنا معاوی رضی اللہن ہو چلے اعویل و انی او بیشا کس چملا ان ابل و من لا یا جدو ناصر ما لا حير هذه شيء ذنب مو كم فق چا باندي لا يا يوجد ناصرين چ نه دي امدي مددگار علي زما خلاف الا الله وغير صرف يا الله بل سوکي نه اي استامن ابن عامرن امر ابن اسبا اغا ابن عامر چ دي دا گورنر جو کو علي الاهواز اهواز قبيله يا اهواز جبانه د بصرہ د فارس پمنس تو قال له ارتل ماجي خا فلما ذا لور کلا چې ما زل کو نو قال له ورته الماجي صبح صدر اوړلو او سيو ماموني نو کرم اگر تارکي گنو 300 روپي دا غاسو سو د پن مالا وا او انده شي ته خوړلي قال له اگرته الماما يا الا 100 درهم نشته زما سمګر سل درهمه او اسواب نو جامو کپلې نور تراسنشتان قال اورته كيف ذلك قال أغوى الأرسلتني إلى بلدين تاذة لهم ذات يو قيادة أهل ورجلان تخلق بواقس مو أغو خلق تهو بواقس مو الرجل المسلم يو ترى تتسو مسلمان خلقه و لهما ليا دعوو تسو أغزمه يعني مسلمان خلقه روح دعو نقصان كم دخل نقصان و عليهما علييا أطا دعوو تكم نقصان كولونه أغزمه لهما ليا دعوو تكم نطو وغمزمه نقصان زماؤ. و رجل او بالقسم داسی سلیو داسی خلقو لرحو زمت اللہ و رسولی چی دا غو زمداری چا خستیو اللہ دا غر رسول خستیو قال غلف واللائی نو پالا من قسمی ما در ایتو ماتا نگا معلومه ماتا نو پتا این ایزا ہو یا دی چیز فکر چالا سکیدو چانه و اخلا موسی قال غلی روی غلف اعطاو عشرین الفن نو چیو نارک قال النبي صلى الله عليه وسلم نا ویله سلام فرمايلی االظلم ظلمات یوم القیامه ظلم چی دی داتی ریری په ورځ د قیامت او د دې خلاصه ده چې عمر ابن عبد العزیز رحمه الله ته چکلا خلافت حواله شو مشریه حواله شو نو نوغا حسن بصري چې مشهور عالم الدين اوغه خطو لیکو ولما ته چې د امام عادل د عادل حکمران تصېفات او خوينه بایان کا او ورته دا ګنداس نشه اشنا نه خبره او تکلیف حیران او چې د ټول اول خلاصو د ګران د بسره ترجمه سويچې داشوکو كتبه عمر ابن عبد العزيزه وَيَكَلا عمر بن عبد العزيز خاتم لكلما واللي للخلافه هر كلاچا والاوبه ته خلافت جاء الى حسن بن ابي الحسن البصري تا شو ايك سو ويلي چو دي لیک ديتا دي شفتی امام العادل شفاط دته د عادل حکمرانو فكتب اليه الحسن فكتب اليه الحسن نو حسن رحمه الله س بسې ور ته وورییکل اولعاړه یرل مومنین پوې ش ان الله جاله جال الامام ملعادلا دی شو کلله تاله ګرزه عادل عاددن قوام کمران اووامنسی د کوون چې د کوونکې کو لما ان دار و کږې دن کې دپاره چې چو کم ساله کاېږي دا دسمي کوم خله د دون نه خل پرور کو دا دسم یو وقع ساده کل جاین وقعس د کل ل جاری او او رنمی کوون کې کل جایرین د هر ظلیمه ظالم به پهسهلار کوي دا به دغې فسی بل وصل کللو فاسد او اصلاح کوون کې د هر پاسیت سری ت شوه وقوة كل زعيف او طاقت او ما لغره دا تشا دهار كنزوري ده كنزوري ما لغر تيامك نصفة كل نصفة كل مظلومين او ونصفة كل مظلومين او ايه او انصاف نلکوون که انصاف اخوستون که ده پاره ده هر مظلوم و ده هر مظلوم د پاره بدات سگه انصاف و مفضه این کلو محلوف اینا او د هر غمگین او د گبره و شوی ده پاره محلوف این ده با کرمنی او غمجن جن آر اغا ساله چه اغا تا تکلیب رسیده لیده با د اغا ده پار والامام العادل او عادله کومران چې د مؤمنین دابت سي کرای شفیق علا ابله دا پشان راي ولیکي شپونکی تروعات جمع دي دا چې د پشان د شفیق او د مهربانه شپونکی باندې علا ابله پخپلو چیلوبانه پخپلو چاروبانه ال رفيق چې مهربانه الذي تادو چې تلاش کوي لا د دي چې او د پاه یار کاو کا کو او تیبل م بترینو بترینه چراګه بترین خیده دترین د او سرییدلوې مرادژ م راځي او غته چرته چې چااري چریي و زود او لرے قیب دیلارا ان مرات المحلکہ دا حلاکتو دو چراغ آگانونا دو چیزی تا بینیلتا زقوم بوتو ولالی چی دا یخلوشتا ملش ننا دو چیزی نویساتی ویحنی آمین السبھائی او حفاظت بیکئی دا چنہ درین دا گانونا دا امین المومینی اس ایمان عادل چی دا دا غدا چاغه چاقا با پخبر داغوبان پشان دشپن کی خوابہ کی نف یاوکان پ ل هرېول الق یوکانف او بچ کوي دی او بچ کوي من ل الحر د ګرمي د تکلیف نه د ګرمي د تکلیف نه او د یخني د تکلیف نه دا ګجر چې که نه ن تکه دغه دا چې دا د پرې خپل څارو ډیر مهربانې اږي چې د دې د دې نه ورو ترش یا چې علاقوت دې چې الکا فرات مارکې مل دا هغه غrunو د علاقون د شراونی چې بیا کله وره شي دغه گرمی ډیره به ته پورتبی تک شنو ول امام العادل او نه حکمران چې کل اب الحافي دا په شان د مهربان اپلاري حافي دا وی لکیږي حات مخک چې دا راغله ده د هارون را شي الټن خپلخته ولوم حافي لکیږي ننګې پر خپلخته تا خو چې د دې پر سله کې کله علاه دې شي نو دا پمانه ده سي دا مهرباني کل ابل حافي په شاند مهربانه فلر علا ولده علا ولده خپل دا عادله هو کممران به ډ مثالی پلار په بچیڅونه راغئ زان ووجې خو بچه تلیب ته نه دغه کويښ ځ بچ خو پلارې په شپین نهګ ګره په پنجه کې مدور کوي پردي چې دی نو بوتان پا کوي دغه نه توګي او غ ق بچي ل چې زما دا بچ تا ب به تلیب ک سخت لا بچ نه وررکې ځان ووررک یس آله هم که شرخ که دا دیده پارا سی غارا چه کلده کشنیانی و یعنی هم که بارا او چه خودنه که دیده چه کلده غشی ایلا که ظلمی ظلمی بچی بایده د بچو با و اندان باید بیم چی سپلار باوتا و دسی چلو که دسی چلو که دسی چلو که دسی چلو که دسی چلو دس که دا دانه چی ده دا زرداری پشان با چه ده خپل آوام بلود که یک تصیبو لهم فی حیاتی پا اپلا را بدا کاری اووس نواشریب خرکو چل رای سر کلی د ده ده ده مخلوق چلینو مالا ها کل خرکو ارانی وید دخل رو بعد اماماتی او ذخیره بولا که پس د مرگنا او لکه دخلی بنده ده دونه چه کوشش ده ناخسته ده او دوکانه او تغپ ساتو ماانه ولاره ده ده نینا پایسته با سکه پرتکتی سوبانه ودره ده نیده اوی اموانی تفا نا نا نا نا نقصه مرشو منو، چه ده چې ده پارت صد زفیره؟ ته بحالا <سؤال> بیت، تا چه ده صاله؟ <سؤال> والا امام العادل، امیر المؤمنين، امام عادل دا با تنگی کل امی شفیق البر، پشان دا کل امی شفیق دا میرابان مور بای البر رفیقه، چه اغا نیکی کونکی او نرمخوی بولدها فخفلو واچوبا ده حملته کرهنه چې په مشاقعت سه پا قبله باندې بانده گرزه یو ندا زرداره لبدا بدونه ده ده لغو تکلیف برداشت که داوام و وضعات او په تکلیف سه بیزه گئی و رب بطهو تی پلان او تربیه تی که چکلگا ما شو مانی تا سارو او شپی رونه ده دی په رونه دلو بانده چی بچه نا قلاری اغلا خوب نور زی مور کلم نو دکیگی چک شلا و تا سکونو بی او د مور تا سکون آسی لیگی دا سکون اخلی بی سکونی دا دی پا سکون چی بچه اپ آرام کی نو دانسی پا آرام ترزی اللو تارتان کنور لپی ورکی کنور لپی ورکی و تفتی مو خرن او کلچ ری بی چکی لرکی بی چکی د پيونل هرې کې د 10 هرې کې او تفریحو بعافيته او خوشالي کې د دې بعافيته او د دې فروغ تنبانې چې دارو وي او تغطم بشکایته تغطم د غم نه دا او غم زده کېږي د دې پا تکلیف او پر پا شکایت باندې بلوا وره او امام الهادنو او نه قادر دی چې نه تشېږي خوا وسیی تاه وی دا وسی د د مانانو وخوااضو او جمعمه کوون کې د مشکانو دی دیل دی نه برجمه کوي مرببی سغی هم تربیتې کوې چې دله کل دا کوشنیانی ومونو قرو همه او خرچه بردشک کې چې کل دا چا می ولله عادلو او ن کاله او کمران چې د میمومننی کل قلب بینل جوانې دا په شان دزړه دی په میچ د پوښتو کې جوانې حجمجانې پوښ ته کې جان تخول جوانې ح سلااخې روغي دا پوخته ددې پر اوغوای سره که ددې پښې په میې دا ده روغې نو پختې بمرغ کو لې روغونه یا کپ سر روې په او دغ په خابدي دو سره دا خابېږي ول ایما عادلوې کا و کمران چې لې نو و مینی و القائم باين الله وعباده داد الله تبندگان و پومنس کے واسطه يسمعو كلام الله وعورد الله خبره و يسمعوهم عوضی تيرو ری عوضی داماوری و ينظروا إلى الله و يريه مو اللہ تمگوری عوضی تمگوری و هم قادوا إلى الله داد الله و عقودهم عوضیم مشریکا فلا تکن نفس مکیگا یا امیر المؤمنین دا غتو ا داغت څو ا داغت ونه کېږي هغه صفات چې د غو په کې موجود کېدل ضروري او هغه صفات ذکر کې چې کم سي صفات سلبي يي فلا تكن طسم کې غامل المؤمنين فيما بغت کې ملک الله چې الله یې مالک جوړ کړ او عبد ایمان نو سيدو لکه څنګه چې یو غلام امانتدار مقرر کني د مالکو دقسی تده نو مونام کچی چې د ده ده ده قپ مل ده ونشی کنو نو تم ده سمکاو وست احفظه و ماله و او د خپل ده ده ده مال مقاتزی جور کنه نو تده سی ځان گانا فدد ده ده نو چې اغا منتشیر کی زایه کی خور کی بعد داونه ده ده مانا ختمه مال ده ده وشر ده او زلیل اکی ده بچي دغه ده اغا اولاد ده اغا او چوشی او گرده غریبانو اے مالیک مال را خست ده خپل لغل ور کلی چی تب زما بکور خار چکی او مانداری جول کلی نا دا دیده پارا چی دامی ده دا مالی پا زد کی دامی مال راغون غن کی چرتا تی ده غنشی گاد ورد نشی نا دیده چکو مالی ولی گاد ورد کو دا غرنگی زا بغیر ولی بیزت اکلل او دا غير کنو دا خودو سیستل کن رو فرق ماله و ماله و لتقسیم کو و اعلم پویش امیر المبینه ایننا اللہ بیشه کاللہ تعالی انزل الحدوده را لیگلی دی حدونا لیز جرابی آنی الخبائس چی منع که پدیسر خلق دا بدونا پلیتونا والپوحش دا پلیتونا دایی دا چید پر را لیگل چی خلق دانک فاکیف اذا عطاها مالی لیها فاکیف اذا عطاها نو تنگ بای ازا آتا هر کلچ را تا گو کی مئیتیا مئیلیا اغسر چیسو کی زیمه دارا ولی ایلکا زتا توامش دا شکم اللہ دیده پار در کلی دا چه سوک دا دی گولینا گولی نیسی سوک دا شکده صدا و تکیف اخبالبانی شروع ہو کی ندا خدا انگو را دا خر قصد را کرد تک صلا و ان اللہ آبیشک اللہ تعالی انزل القصاص الله را لگل دے سل را او که سات لرجون لعبادی د خپلو بندگانو د पारा فقيف اذا قتلهم نڅنګبا فقيف اذا قتلهم من يقتص لهم ها اے نڅنګب اذا قتلهم اركله چې قتل وکي من هغه چې يقتص لهم چې د دې لپاره وقصاص لي اے با الله چې څوک مقرر کړل چې دا دخل کوه که قصاص اربو قتلره ولدي خلک هغه په خپله غدن ګورو د سې څخ هم په ځای کې نهکنه چې زما دفاادت خو ته مهواو چې ته دې شو ز به د چاانه نو چې د قسات خصو چو زیما او په خپله لا کار شکو وز کورې چا تاامر مومنې مو کا م لر وه ماباده وغه چې ددلهرششته دی وقيله تو ااش او کموانې او نه شواللي د ته ل را مدګارانوستاله راده وو تاه وختې اول تبا کار چا چاکرمه و انصارکه علیه او ملگریستا فا اغا وخ کو کچن چلو کیا خطور دیوت فتا زود لهو نترش تو خط یارکا د دا, دا پارا ولی ما بعدهو ولی ما بعدهو او دا غنا چکم دا دا غمرگ نروستو دی من فضا اکبر چاگه چه دا اغا ناشناکار دی اغا خیره نیت چه څو یې را دغه رنګ چې شه دې دا قبرونه راو دي څه څه نه